Tiana Primera Hora Bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. La col·locació de la primera pedra de 60 habitatges de protecció oficial que es construirà a Tiana es durà a terme aquest dijous amb un acte simbòlic. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquest dixous es col·loca la primera pedra dels 60 habitatges en protecció oficial que es construiran a Tiana i que han estat promoguts per la cooperativa Habitats d'Entorns de Comissions Obreres de Catalunya. L'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa Esther Pujol juntament amb diversos responsables de Comissions Obreres. Tiana ha adherit a la segona fase de control del mosquit tigre que ha iniciat el Consell Comarcal del Maresme per intentar frenar la propagació de l'insecte per les comarques del Maresme. Els esforços es concentren en actuar contra les larves per evitar-ne la màxima propagació. Un alumnat de l'Institut Talassa de Montgat participa en els Premis de Recerca Jove. Aquests premis fomenten les vocacions científiques entre els alumnes de secundària i es lliuraran el mes de novembre durant la setzena Setmana de la Ciència. I finalment, aquest dijous, continua el Jardí Lol Anglada el cicle d'estiu de Música a la Fresca. La proposta per a aquesta sessió és un programa doble a càrrec del duo de base de violí i piano amb Xavier Enríquez i Clara Gómez. Posteriorment està prevista l'actuació del duo de clarinet Piano Duet in Blue. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dijous tindrà lloc l'acte protocolari de col·locació de la primera pedra dels 60 habitatges en protecció oficial del règim general que la cooperativa promoguda per Comissions Obreres de Catalunya, Habitatge d'Entort, construirà a Tiana. L'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Tiana, Estre Pujol, juntament amb diversos responsables de Comissions Obreres. Aquesta serà la primera promoció de la cooperativa al municipi de Tiana i es situa a l'avinguda Creu de Terme 28-30 i als carrers Josep Rosselló 5 i Santiago Ruissinyol 31. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme de Tiana, Ricard Fabra, ha valorat molt positivament aquesta construcció d'habitatges de protecció oficial. Això sempre és una bona notícia i el fet doncs, que cada demà es posi la primera pedra de, dels habitatges aquests de, de protecció oficial i que, per tant, augmenti el, el nombre de divendres d'aquesta condició que hi ha Tiana, doncs sempre és una notícia molt benvinguda. Tant de bo n'hi pugui haver moltes més d'aquest tipus en aquests propers anys. Els habitatges que han estat acollits de la protecció oficial tenen de dos a tres dormitoris i una superfície mitjana de 82 metres quadrats útils. Els habitatges tenen inclòs en la preu final una plaça d'aparcament i un traster. A la cooperativa la preu final és el cor real de la promoció. Per això el preu mitjà previst pels habitatges és de 159.134 euros, o sigui, 39.785 euros menys que el preu del mòdul oficial vigent. Els 60 habitatges que ara es comencen a construir han estat compromesos en un 73% a persones d'entre 20 i 35 anys. Els socis aporten mensualment la quantitat de 800 euros i hauran de pagar fins al lliurament de les claus una quantitat aproximada de 39.000 euros. Habitatge entorn ha lliurat des de 1993 fins ara les claus de 6.357 habitatges distribuïts per diverses poblacions catalanes. Té en construcció 230 més, a l'hora que ten en fase de promoció 455 habitatges més. En aquest sentit, el responsable de polítiques d'habitatge de Comissions Obreres del Maresme i Vallès Oriental, Jaume Roig, ha destacat l'habitatge com un element essencial de socialització i de projectes de vida a les persones. No obstant, Roig ha estat crític amb les administracions de la comarca del Maresme, perquè en 11 anys, des de Comissions Obreres, només han pogut lliurar 36 pisos a Canet de Mar. Aquests 60 que es construeixen a la Tiana i la promoció de cara al futur d'una quarantena d'habitatges a Mataró, contrasta amb els més de 1.000 pisos que han lliurat en tot aquest temps al Vallès Oriental. Sentim a Roig. Comparar... Al Vallès Oriental hi ja hem fet la l'entrega de mil escatges de pisos, i en canvi aquí estem parlant de 58 habitatges a Canet, i de 60 Tiana, i properament uns 49, exactament, a Mataró. Per tant, la diferència és abismal, i, i que ja ha d'escut aquí les seves conclusions, eh, perquè doncs, en, un, en unes comarques doncs, hem pogut aquest, aquest, prestar aquest servei a la societat, i aquí al Maresme, doncs, en canvi, ha sigut tan escadosser, no? L'acte protocolari de col·locació de la primera pedra dels 60 habitatges es durà a terme a les 6 de la tarda i l'alcaldessa Esther Pujol estarà acompanyada pel director de Finances i Serveis de Comissions Obreres de Catalunya, Jordi Llorenç, i el president d'Habitatge i Entorn, Jordi Jiménez. Tiana s'ha adherit a la segona fase de control del mosquit tigre que ha iniciat el Consell Comarcal del Maresma. En la primera fase, el Consell ha realitzat les actuacions previstes aquest estiu per intentar frenar la propagació del mosquit tigre. El Servei Comarcal de Control de Mosquits ha actuat a 19 municipis del Maresma. Aquesta segona fase començarà el dilluns vinent i paral·lelament s'ha iniciat la campanya de conscienciació ciutadana. La proposta inicial va sorgir quan el Consell Comarcal va sol·licitar als municipis d'actuar plegats en la lluita contra el mosquit tigre. En tots aquests municipis s'ha començat a actuar durant el mes de juny amb l'objectiu de frenar la propagació de l'insecte evitant la seva reproducció. En concret s'ha actuat els embornals sifònics, que són els que retenen aigua i són un dels llocs utilitzats habitualment pel mosquit tigre per l'aposta d'ous. El larbicida, com el seu nom indica, actua contra les larves impedint que es converteixin en mosquit adult. La incidència cada cop més evident del mosquit tigre en les persones ha provocat que cada vegada més es converteixi també en un tema de salut. En aquest sentit, el regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, ha ampliat els detalls del que es farà en aquesta segona fase. El que busca és tractar les larves del, del mosquit tigre i en aquest cas es vol tractar els emburnals dels carrers, que s'ha detectat que hi ha més presència en aquestes larves, i d'aquesta manera intentar trencar una miqueta el cicle i almenys disminuir la població d'aquest mosquit. Insistim que s'ha quedat una prova de pilot que es du a terme a diversos municipis del Maresme i en funció dels resultats que s'obtinguin aquesta prova s'aplicaran doncs, futurs tractaments per intentar mitigar doncs, aquesta plaga. En aquesta línia Jordi Gós ha instat a tots els ciutadans a col·laborar en les mesures per evitar la proliferació del mosquit tigre cuidant-se de no estancar aigua en petits embassaments domèstics com als testos, joguines o altres recipients. D'altra banda, el tècnic del Consell Comarcal del Maresme, Josep Antolí, ha comentat que els principals focus d'actuació es planteja sobre les larves. A moda d'exemple, una femella pot posar 80 ous, dels quals 40 es converteixen en adult. En aquest sentit, Antolí ha subratllat que, malauradament, el mosquit tigre no es podrà eliminar. No l'eliminarem. Intentem mantenir-lo amb, amb uns nivells que redueixi les molèsties. d'acord. Estem treballant en què no ens sigui molèstia per a nosaltres. Se'ns ha escapat, ja no, ja no el podrem eliminar, cada cop s'està expandint més, estan, estan frenant en certs llocs el seu, seu avanç, però costa bastant. Durant el mes de juny, el Consell Comarcal del Maresma, en col·laboració amb els tècnics municipals, ha localitzat els embornals sifònics i una empresa especialitzada aplicarà els grànols de l'herbicida. A Tiana s'han localitzat 200 embornals d'aquestes característiques, a banda s'ha realitzat un tractament amb adulticida al cementiri local.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 L'alumna Maria Lázaro, de segon de batxillerat de l'Institut Talassà, ha presentat un treball en aquesta edició dels Premis de Recerca Jove sobre la temàtica que planteja el prestigiós còmic Beda Vendetta. En aquest treball, Lázaro realitza un anàlisi històric i sociològic per contrastar fins a quin punt són verassos els plantejaments que realitza el còmic. En aquest sentit, el cap d'estudis adjunt i coordinador de batxillerat de l'Institut de Mar Julià ha explicat que des dels centres els tutors i professors han anat donant indicacions per a veure si valia la pena o no participar en aquests premis, atès el nivell dels treballs amb els quals es competeix. Julià explica per què van escollir aquest treball de Maria Lázaro. Va haver-hi un treball que sí si que era, a part que tinguessin tots doncs molts treballs excel·lents, va haver-hi un que destacava especialment, i eh, per la profunditat que va, de recerca la, la profunditat que havia aconseguit, per la, després la presentació del que és la, tant el treball a nivell formal escrit com a la presentació oral i es va decidir que aquell treball sí que valia la pena presentar-lo. Un total de 309 alumnes de segon cicle d'educació secundaria obligatòria i postobligatòria procedents de 221 centres d'arroi de, de Catalunya opten en guany als Premis de Recerca Jove de la Generalitat. En tot el maresme han participat 17 alumnes. Els premis s'otorgan en dues categories, una per a treballs d'alumnes de segon cicle d'ESO i una altra per a l'alumnat de secundària postobligatòria. En total es lliuraran 71 premis de 750 euros cadascun, sempre els millors treballs. També s'atorgarà un màxim d'11 premis de 2.500 euros als centres d'ensenyament que serviran per equipar biblioteques i adquirir material docent. Els participants pertanyen a tercer i quart d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. En aquest sentit, Marc Julià ha comentat que aquesta és una bona oportunitat per reconèixer l'esforç que ha realitzat l'alumne durant el treball de recerca que es cursa a batxillerat i que posteriorment s'adapta a complir una sèrie de requisits per participar en aquest premi. Primer és una mica un reconeixement a la feina de l'alumne. Es va proposar aquest treball doncs, perquè una mica doncs, sobresortia del del que eren els treballs normals, per la feina que havia fet l'alumne, i una mica era un reconeixement primer per l'alumne, i després, eh, evidentment, doncs, evidentment, si és un alumne, doncs, eh, diguéssim, que surt guanyador, o si fa alguna menció especial, un cop eh, surten els resultats, doncs pel centre també és, diguéssim, que és una mica de prestigi, no? Els Premis de recerca jove tenen l’objectiu d'animar d'animals no i noies de Catalunya a presentar conjuntament amb el professorat un treball de recerca. Els guardons es lliuraran el proper mes de novembre coincidint amb la settzena Setmana de la Ciència. Tiana primera hora, notícies. Aquest dijous continua el Jardí L'Ola Anglada el cicle d'estiu Música a la Fresca. En el cas d'aquesta setmana, els tianencs i tianenques podran gaudir d'una sessió doble de música. Una d'elles serà un duo a base de violí i piano a càrrec de Xavier Enríquez i Clara Gómez, que anirà seguida per l'actuació del duo de clarinet i piano Duet in Blue, format per Albert Abad i Dani Muñoz. La sessió d'aquesta nit de Música a la Fresca farà una aposta clara per allunyar-se dels cànons habituals de música clàssica i barroca més tradicional i aconseguir, per tant, unes composicions més pròximes que creïn uns vincles entre els músics i el públic. Així ho explicat el graninetista Albert Abad. Pretenem que no sigui un concert amb, amb una excessiva... A veure, eh, amb professionalitat, sí, i, i ganes de fer-ho bé, també, però no volem que sigui d'una llunyania massa, massa gran, saps? Que la gent no es vegi molt separada a el que nosaltres volem explicar, perquè en definitiva si tu vols explicar una cosa i la gent no se sent identificada ni amb tu ni amb el que tu expliques, estàs parlant per parlar. Explicarem breument cada obra perquè la gent l'entengui de manera més fàcil i que pugui gaudir-la millor. La interpretació de Duet in Blue es configurarà en tres parts. D'una banda, el concert començarà amb una peça romàntica de suber per engrescar la gent, que anirà seguida per quatre peces breus d'estil més contemporani. Finalment, el concert posarà punt i final amb una obra arranjada especialment per a l'ocasió i que es presenta per primer cop en societat. Es tracta de Rap in Blue de Gersh Així doncs, el concert té com a principal objectiu fer una aposta clara per la música clàssica, un sector que actualment no està travessant el seu millor moment. El músic Albert Abad argumenta per què es deu a aquesta situació. Arriba a la conclusió que, és que era culpa nostra, saps? de que era una que nosaltres havíem provocat i que havíem de, de corregir. I, bueno, volem ensenyar, aprofitant, ensenyant altres estils que també existeixen, també volem una miqueta canviar el, el concepte de, de concert clàssic, de concert super seriós i, i bueno, que ja no, no se mou ni, ni una mosca. Vem arribar a la conclusió que la gent se sentia molt diferent a, a, tot, a tot el que la música clàssica representa i, en definitiva, ha sigut la música popular de moltes èpoques. Especialment aquest distanciament amb la música clàssica es dona entre els més joves, els quals s'allunyen d'aquesta classe de música per por allò desconegut, segons ha explicat Albert Abad, qui a més creu que no cal entendre de música clàssica per gaudir-la. La, la sessió de música a la fresca d'avui dijous començarà al punt de les 10 de la nit al Jardí L'Ola Anglada. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica ha estat dominada per la inestabilitat. Ja aquest matí la nebulositat serà intravariable i abundant i fins i tot cap a mig matí, migdia, podem tenir ruixats eh, localment de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Precipitacions que poden ser intenses, tot i que sembla que no seran massa abundants. 15-20 litres per metre quadrat a molestirà. Aquest migdia i tarda, primeres hores sobretot, s'obriran algunes clarions, però altre cop eh, de cara a mitja tarda, a vespre, podem tornar a tenir alguns ruixats, en aquest cas, cap a al centre i nord de la comarca. Els vents en conjunt seran fluixos i variables, la situació marítima es presenta tranquil·la i les temperatures avui més baixes que no pas les d'ahir. Ja han baixat les mínimes i també seran una miqueta més baixes les diurnes. De cara a demà, el temps millora, el temps s'estabilitza, dominarà el sol i això permetrà que les temperatures al centre de la jornada siguin una miqueta més altes. Les mínimes continuaran fresquetes. En conjunt, els vents seran fluixos i la situació marítima continuarà tranquil·la. Dissabte es mantindrà el mateix temps, temps Tranquil i assolellat, però atenció perquè aquest diumenge tenim un nou canvi amb roxjats i tempestes que poden afectar durant la tarda a qualsevol punt de la comarca, localment fortes i acompanyades amb calamarsa, i és que les temperatures tornen a baixar. De 6 a 10 del matí, tiana primera hora. Nits de música 2011 Un dels racons màgics de la vila, el Jardí Lola Anglada és l'espai escollit per les nits de música dels dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol. Els recitals començaran a les 10 del vespre i podrem veure les actuacions de Josep Mas presentant Kid Flush més Kid Flush, la formació Duet in Blue i Xavier Herniques acompanyats de piano, conversa nocturna amb en Coopering a càrrec de Heidi Tsai i el músic Mario Mas presentant a L azul. Escolta la música com mai ho havies fet a les nits de música al Jardí Lola Anglada. Doncs, efectivament, com ja és habitual, el Jardí Lolanglada de Tiana és aquest mes de juliol l'escenari de concerts i actuacions a la fresca dins del programa Nits de música que organitza la Comissió Artiana de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Aquest dijous tindrà lloc la segona actuació amb una sessió doble a carrac de Duet in Blue i Clara Gómez i Xavier Enríquez. I doncs, avui per coneixer els detalls d'aquesta actuació, tenim altres costat del telèfon a un dels integrants d'aquest concert, Albert Abat. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs uh, explica'ns una mica què és el que ens teniu preparat, perquè com dèiem és una sessió doble i per tant podrem gaudir una bona estona de, de música de qualitat, no? Sí, bueno, tenim un duo de clarinet i piano. Eh, llavors farem uns temes... Havíem pensat d'allunyar-nos una mica d'aquest de... estil clàssic barroc que es fa la majoria de... de concerts per descobrir a la gent, bueno, un repertori que també existeix de la música clàssica. Com és, bueno, començarem amb una peça romàntica que potser engresca més a la gent perquè és molt apassionada, molt viva, que és la Fantagistuc de Schubert. Eh, després tocarem una obra contemporània, que no abstracta, que la gent no, no s'espanti. <ríe> és un, una obra d'Alban Berg, són quatre peces, i molt cortetes I després acabarem amb la Rhapsody in Blue, que, bueno la gent ja la coneix, és molt famosa i, i a més té la, el valor afegit de que l'arranjament l'ha fet el mateix pianista i llavors la podem estrenar societat. Diem. De fet, doncs com dèiem, són dos duos els que tocareu aquest dijous, per una banda els que us denomineu Duet in Blue, sí. que això vol dir que ja, si ja teniu nom és que també ja formeu un grup, és a dir, que ja heu estat tocant altres vegades plegats, no? Sí, sí, sí, perquè, bueno, a veure, tot va sorgir d'una assignatura de la d'assignatura de, de cambra, que passa no, que no totes funcionen igual, i clar, si tu veus que una funciona bé i que els dos, els dos components eh, neu pel mateix camí, doncs pues abans és quan es formen dues que, que van més enllà del Liceu mateix. I així va sorgir per allò, però bé, bueno, hem anat fent més cosetes, i el nom va sorgir per això, per la, per la peça l'última, que, que hem... Que, que ho ha, ha arranjat faria. especialment, no? Com, com? Que ho ha arranjat especialment sí, doncs, sí, vosaltres, al pianista? Sí, per nosaltres, quasi, sí. <ríe> I què tenia aquesta peça particular doncs, perquè la triéssiu, per arranjar-la? Bueno, perquè és una peça, una peça molt espectacular, molt famosa de Gershwin, i, i així hem fet una mica de tots els estils moderns, el contemporani, el, el romàntic, i una miqueta de, de simfonia, una miqueta jazz, se li podria dir. Uh -huh. eh, perquè Gaswin bueno, de fet va fer molts estandards pel Real Book i tal, i és un compositor jazz. Però bueno, no deixes una, una obra clàssica per orquestra simfònica, d'aquí l'arranjament. I bueno, l'hem escrit perquè els dos han agradava moltíssim i també era un repte pel, pel mateix pianista, d'arranjar-la per la línia piano d'una manera molt fidel a l'original. Perquè en aquest cas és possible innovar una mica amb això de la música clàssica, deies, tu mateix ho deies no? al principi, d'intentar donar una altra visió de la música a tota la gent que ens s'acosti al jardí, doncs que, que es pugui sorprendre, no?, d'alguna manera. És, és el que pretenem, pretenem que no sigui un concert amb, amb una excessiva... A veure, amb eh, professionalitat sí, i, i ganes de fer-ho bé també, però no volem que sigui d'una llunyania massa massa gran, saps que la gent no es vegi molt separada a el que nosaltres volem explicar, perquè en definitiva si tu vols explicar una cosa i la gent no es sent identificada ni amb tu ni amb el que tu expliques estàs parlant per parlar. Saps? I, I volem fer una cosa més propera, no només amb, amb els estils de música sinó amb perquè intentarem explicar una miqueta de manera molt breu perquè la gent també, bueno, a, a nosaltres com a públic també ens ha cansat quan algú explica molta estona les obres i tal, explicarem breument cada obra perquè la gent l'entengui de manera més fàcil i que pugui gaudir-la millor. Sí, més no, sí que és important, de fet, en, en tot aquest cicle, sembla que també hi ha aquesta intenció de pedagogia, no?, de, de no només tocar, no quedar-se en aquell punt de, de tocar i arribar la gent amb les notes musicals, sinó també intentar, doncs, difondre el que hi ha al darrere de la música, clar. Exacte, exacte, perquè és que vam, vam arribar una miqueta a la conclusió de que la, la imatge de la música estava de la música clàssica era, era errònia per, per la societat, i però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 que en aquest cas també suposo que facilita, amb aquest objectiu, facilita el fet que es faci aquí al Jardí d'Illola Anglada, doncs en una nit, amb, amb, aquest, amb la natura, amb, no sé, és un altre tipus de, de concert, no? Bé, bueno, és que és l'ambient perfecte, ideal per fer això. És un ambient acollidor perquè, bé, bueno, jo, jo l'he vist com soc d'aquí, l'he i bé, bueno, és, és com si estigués ja en família. Ja la gent la tens al costat, cosa que ens agrada moltíssim, i l'ambient és, és molt mago i s'està molt bé a les nits allà i bueno, aprofitem aquest ambient que ens afavorirà molt aquesta intenció que tenim de, més, de, de ser més propers amb el públic. De fet, suposo que això no és, no és novetat dins de tots aquells que sou joves i que us dediqueu a la música, eh, aquest canvi de xim, no? Aquest intentar canviar una mica la percepció de la música clàssica, no? No, realment tots jo tenim una miqueta en el cap, però falta tenir l'oportunitat. Llavors, bueno, ara hem vist això i, i realment volem, volem intentar que la gent no se senti... Vam arribar a la conclusió de que la gent se sentia molt diferent a, a, tot, a tot el que la música clàssica representa. I en definitiva ha sigut la música popular de, molta època, de moltes èpoques. La música que la gent s'agafava i s'emportava per escoltar a casa, bueno, a, a nivell de tota la societat. Ah, llavors volem transmetre això i totes les pel·lícules tenen música clàssica i la gent la, després l'esperereja. El problema és més l'actitud de, dels músics sinó de la música en si. De I, fet, suposo que aquí més complicat és fer arribar aquest missatge, que tu l'expliques molt bé i que queda molt clar i de fet ens pots convèncer, eh? però suposo que aquí és més complicat posar és precisament el públic jove, no? Sí, sí, sí. No, no, segurament no, vull dir, segur... El públic jove té la, la música popular d'ara i bueno, s'ha creat com una llunyania, però jo crec que bàsicament és per por. Per por a allò desconegut. I, i per por al, al... jo és que no, no hi entenc. Bé, bueno, realment no, no hi cal entendre. Com per la... Potser tècnicament podràs apreciar més una obra, però ja no la música, la pintura, l'escultura, la literatura si en saps la podràs apreciar més tècnicament, però perquè et faci sentir alguna cosa, no necessites conèixer absolutament res. Uh -huh. La música està feta per això, perquè tu l'escoltis i, i bueno, tu sentiràs alguna cosa. És, o això ho volem, volem, per això m'he agafat la peça d'Alban Berg, perquè és una peça contemporània que no té una tonalitat molt marcada, però és una peça amb molta força i amb molta, amb molta passió i que a en nosaltres ens inspira, ens inspira moltíssim. I bueno, a veure, intentarem una miqueta, a veure si la gent es pot obrir durant cinc minuts i, i escoltar en blanc. Doncs esperem que així sigui i, i a més hem de, hem de destacar també tu dius que intentareu fer un concert així doncs, no tan estricte com són els concerts de música clàssica convencionals, però hem de dir que aquests concerts també serveixen doncs, perquè coneguem els grans talents que estan vivint a Tiana i que realment doncs, porteu una programació de molta qualitat perquè tots els concerts doncs, estan vinculats a algú de la nostra vila i realment ens, doncs, és com per energullir-nos no?, de tota la gent que, que està vivint a Tiana i que hi ha una qualitat molt, molt gran. No, en aquest sentit? Bueno, Tiana, bueno, jo porto tota la vida viscant a Tiana i realment cada cop més és si o sigui, s'estan projectant molts músics, moltíssims, vull dir una barbaritat tenint en compte que és un poble relativament, relativament ara, petit l'únic que s'ha de fer és potenciar-ho, sota la meva opinió matèria prima tenim per, per regalar l'únic que s'ha de fer és donar oportunitats i i, bueno, i d'aquí poden sortir moltíssims músics, moltíssims, perquè ja no només solistes i, i a més és que de tots els estils hi ha, hi ha músics que ho fan molt bé, músics que tenen ganes d'estudiar de, i d'aprendre i de, de sortir al món, bueno, és això, l'únic que cal és una, és inversió, Sota la meva opinió potenciar-ho. I més en del que puguis fer aquí Tiana, del que es pugui fer aquí Tiana per la cultura i pels músics, com està doncs, el futur de, de la música, com el veus en aquest sentit, en l'àmbit tan, tan reduït com és el de la música clàssica? A veure, està complicat. Està complicat perquè les oportunitats sempre són pels mateixos i és complicat perquè és un cercle molt tancat, el de la música clàssica. I és un cercle tancat i difícil d'accedir. Però bé, bueno, eh, si has de ser molt bo i llavors pots, pots anar buscant la vida per l'orquestra i tal. De totes maneres, la música en general, jo crec que ara està passant per un mal moment en, en el país. Però bé, bueno, com diuen que tot és cíclic, esperem que, que així sigui. <laughs> Doncs esperem que així sigui i de moment ens quedem amb la bona notícia que nosaltres aquí, Tiana, doncs, tenim aquest cicle de concerts i a més gratuïts que és en el Jardí Lola de molta qualitat. Com dèiem, aquest dijous tindrà lloc la segona sessió perquè va començar la setmana passada amb un concert de Kid Flus al Piano i doncs, aquest dijous s'haurà una sessió doble, primer a càrrec no sé qui va primer, si Clara Gómed amb Xavier Enríquez o vosaltres due a sí, sembla que van primer ells. Ah, vale. Per el que m'han dit, van primer a ells, però no estic, no estic segur. Bueno, si més no, com que estarem a tot el concert, ens és igual, no? <laughs> <laughs> doncs, Albert Abad, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert. Moltes gràcies a tu. Vinga, te'n bon dia. A veure, a veure. vista. Radio Tiana, serveis informatius.